«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 33 Я переступив через труп Гарріса. Обличчя бідолахи було прострелено двома кулями. Він все ще тримав свою зброю у руці». Напевно, Мерфі взяла пістолет Вілсона. Той лежав неподалік, теж мертвий. Рани у грудній клітині. Сильна кровотеча. Бен теж неподалік. Одягнута лише у ділову спідницю, просочену кров'ю. Навколо її талії – змога зеленуватого слизу. Ймовірно, залишки вовчого пояса. Напевно, він знищився, коли вона померла. Я намагався не дивитись на розірвані м'язи на стегнах, але було важко не відчувати запаху крові і ігнорувати власну гордість, що я був кращим вовком, ніж вона. Я здригнувся і пройшов повз. Ніч взагалі була тихою, чувся лише вітер та скрип мотузок, що підтримували платформу в ямі. Де все ще був Марконе. Мабуть, він зараз себе відчував нестерпно. Гангстер, що став приманкою для монстра, не в змозі щось зробити. Я не бачив його обличчя, але відчував агонію. Я помахав рукою. Джентльмен повернувся до мене і кивнув. Я показав на свої очі, а потім на дерево. Мовчки запитуючи, чи знає він, де знаходиться луп Джентльмен похитав головою. Або він мене не зрозумів, або не бачив. В будь-якому випадку з цього малувато. Я скривився і рушив до дерев, оминаючи край ями. Я шукав мотузку, якою можна підтягнути Марконе. Можливо, він, я, Мерфі приєднаємось до С'юзен та інших і втечемо. Ні, це лише придуркувата фантазія. Навіть якщо я всіх витягну, то не зможу жити сам із собою, якщо сьогодні ввечері не зупиню луп А мені вже дуже важко жити сам із собою. Потрібної мотузки не було, тож доведеться опустити Марконе в яму, щоб він виліз по тій мотузці, що і я. Я використав найближче дерево як важіль і потихеньку почав спускати платформу з джентльменом. От, якщо б зараз Мерфі допомагала, було б легше. В голову прилетіла дуже неприємна думка. А що як Мерфі вже мертва? Чудовисько, її тихо вбило, і зараз підкрадається до мене. Закріпивши мотузку, я підійшов до краю пастки, звідки вилетів вражений крик джентльмена: Дрезден, яма! Я глянув вниз і побачив очі лупгару в темряві. Він підіймався по стінці ями, встромляючи пазурі в землю. Інстинктивно я відсахнувся від краю. Виставив уперед руку і прокричав «Фуего!» Нічого не вийшло, окрім легенької гарячої пари та сліпучого головного болю. Істота кинулась на мене. Я впав на землю та відкотився в бік, уникаючи кігтів, які пролетіли повз мою голову і пришпилили плащ до землі. Плащ, до речі, мені подобався, справді. Але жити подобалось більше. Не знаю, як, але все ж вдалося вислизнути з нього і побігти. Чудовисько спочатку не побачило моєї відсутності, а потім загарчало, зорієнтувалось і кинулось за мною. Виходить, я зараз помру. Що ж, з іншого боку я витягнув дітей, сюзен, зупинив Дентона з друзями. За це можна віддати власне життя. Я пірнув у дерева і вибіг на траву, важко дихаючи. Без плаща, до речі, було дуже холодно. Плече боліло, нога теж. Бігти вже не вийде, чисто фізично. Навіть не вдавалося йти швидше. Тіло просто ігнорувало команди мозку. Від розчарування... На очі знову навернулись сльози. Це кінець мого шляху. Все скінчено. Я обернувся в сторону дерев, щоб обличчям зустріти луп гару. Якщо і вмирати, то стоячи на ногах. З гідністю. Червоні очі з'явились у темряві дерев. Вони йшли вперед повільно, низько над землею. Остерігаючись якихось підступів. Монстр знав, що я можу завдати йому болю, і не хотів стати жертвою ще однієї пастки. Здається, луп гару хотів не тільки вбити мене, а ще й розірвати, щоб переконатись, що я більше не встану. Я вдихнув, випнув уперед підборіддя, намагаючись підготуватись до смерті. Якщо і помирати, то так, як належить чарівнику. Гордо, з повною готовністю до того, що мене зустріне по той бік. А ще можна кинути смертельне прокляття. Хм, можна цим позбавити Макфіна від прокляття, яке наклав на його предків святий Патрік. Чи краще знищити злочинну імперію Марконе? Обдумаючи це, я витяг з-під сорочки срібний амулет Пентакль, який успадкував від матері. Успадкував. Від матері. Срібний. Амулет. Успадкував. Рудове бляха срібло. Мої очі розширились. Руки затремтіли. Потопельник намагається дотягнутися до всього, що не йде до дна. З'явилась ідея і сподіваюся, що я зможу її реалізувати, якщо, звісно, не завадить моя безмозкість. Я зірвав пентакль з шиї, розірвавши ланцюжок, і, дивлячись на луб хару, почав розкручувати амулет по колу над головою, і у цей рух я вклав крихітну частинку сили. В голові продовжувало гудіти. Я відчув, як замкнулося захисне магічне коло. Мені боліло. Я був виснажений і відчував, що зрадив сам себе, коли віддався темряві, який так наполегливо протистояв, одягнувши зловісний зачарований вовчий пояс. Безсумнівно, злий магічний артефакт. Він висмоктав у мене всі емоції. Всередині нічого не лишилось. Але доведеться знайти якісь крихти. Треба зупинити це кровопролиття раз і назавжди. Я шукав у собі енергію, у онімілому тілі, у порожньому і втомленому. Магія зазвичай походить від серця, від почуттів, від думок. Ось чому чорна магія така легка у використанні. Вона походить від пожадливості, страху та гніву, від речей, які легко ростуть. Та магія, яку використовую я, важча. Вона йде із чогось глибшого, правдивішого та чистішого. До неї важче дотягнутися, її важче утримати. Але вона елегантніша і потужніша. Моя магія, яка жила у моєму серці. Прояв того, у що я вірю, чим я живу яка з'явилась через моє бажання стати між темрявою та людьми, яка росте від моєї любові до хорошого біфштексу від моїх сліз під час гарної мелодрами чи зворушливої симфонії, яка росте з надії, що я здатен на гарні вчинки, якщо і не для себе, то для когось. І ось, я торкнувся чогось, що ще не охололо і не заніміло всередині. Я схопив цю кригітку, притримав у руці, немов світлячка, і направив енергію назовні у коло, яке створювало обертання амулета на кінці ланцюжка. Руки почали світитись блакитним. Світло йшло по ланцюжку до амулета, і коли досягло його, стало яскравішим який розсипав іскри, немов зірки навколо мене. Венто прошепотів я, а потім підняв голос. Венто сервітас, Вентас, Венто сервітас. У кущах тихо гавкнув монстр. І з новою хвилею гніву його очі спалахнули яскраво-червоним. Чудовисько почало рухатись в мою сторону. Без попередження Мерфі стала між мною та луп-гару, тримаючи пістолет в обох руках, у позі стрільця, дуже незграбною через гіпс. Керін наставила на мене зброю. «Гаррі?» – сказала вона дуже-дуже спокійно. «Лягай на землю, зараз!» «Мої очі, здавалося, зараз вилетять. Я бачив Мерфі!» і луп гару, який швидко рухався в її бік крізь дерева. Монстр зосередився на ній. Відчувались його злоба і голод. А я не можу попередити мерв. Не можна порушувати наспів або припинити крутити амулет. Це вивільне енергію, яку я зібрав. Останню, яка є у мені. У голові калатало від болю. Можливо, іншої ночі я від цього б кричав. Треба продовжувати обертати пентакль. Гаррі, я серйозно. Не знаю, що ти робиш, але лягай. Її погляд був напруженим. Вона взвела курок. Довіра. Вона мені більше не довіряє. Але що я зробив? Чому Марфі думає, що я зараз її зраджу? Луп-гару напружився, готуючись стрибнути. Подумалось, що С'юзен з альфами, напевно, ще не вийшли з маєтку. Не кажучи вже про те, щоб дійти до фургона. Якщо монстр вб'є мене, то піде по їх слідах. Гаррі майже благала Мерфі. Її руки тремтіли. Будь ласка, Гаррі, на землю! Луп-гару. Стрибнув. Мерфі затамувала подих, готова до пострілу. Я продовжував обертати амулет, відчував, як сила магії зростає, голова розколювалась від агонії. Вибір зроблено. І, сподіваюсь, я зможу закінчити роботу до того, як Мерфі мене пристрелить. Усі події останніх кількох днів звелись в одну мить. Все сповільнилось. І дало мені час розглянути все в агоністичних деталях. Луп Гару летів до Мерфі у стрибку, величезний, могутній і жахливий, щелепи широко розкриті, націлені в її біляву голову. Мерфіш звузила очі, вдивляючись у тремтячий ствол пістолета, здола вирвалось полум'я. «Мерв стояла не більш, ніж у двадцяти футах від мене. Влучить 100 відсотково. Хотілося отримати шанс вибачитись перед нею та все пояснити. «Венто сервітес!» – крикнув я і відпустив закляття, розімкнув коло і кинув амулет. Звук пострілу чувся ляпасом. Срібною стрілою уперед полетіла сила, яку я зміг зібрати. У торс щось влучило, щось гаряче. Я впав на коліна, надто слабкий і втомлений, щоб взагалі хвилюватись. Але все ж я дивився на те, що сталося з амулетом. Пентакль полетів у луп гару, як комета, розжарена, біла, і влучив у груди істоти як блискавка, що врізалась у древнє дерево. Спалахнуло світло, коли пентакль пробився через невразливість луп гару. Блакитний вогонь вирвався з грудей монстра. Чорне серце спалахнуло. Чудовисько заверещало, вигинаючись назад в агонії. Почувся звук грому. Спалах світла. Хтось закричав. Можливо, є. Луп гору впав на землю і змінився. Морда перетворилась на обличчя людини. Ікла та пазурі відпали. М'язи розпливались кулею прозорого надприродного мула, який швидко зникав. Хутра не було. Кінцівки випрямлялись, перетворювались на руки й ноги. А потім я побачив гарлі Макфіна і притискав одну руку до серця. Мій амулет застряг в області його серця. Якусь мить чоловік дивився на рану, а потім розслабився. Підняв очі, а я побачив усе горе, агонію та безсилу лють, Усе, що він відчував протягом усіх років, коли не контролював себе. Цей чоловік... Усього лише хотів відкрити парк, щоб нікому більше не зашкодити. Його очі проясніли і потеплішили. Макфін тихо посміхнувся, дивлячись на мене. Він мене вибачає і хоче, щоб я про це знав. Потім Макфін поклав голову на землю, і його не стало. Через секунду мене охопила темрява. Розділ тридцять Я опритомнів. Це вже дивувало. Я побачив місяць, який висів високо над головою, та відчув руку Мерфі на своєму лобі. «Ну ж, Багарі!» – шепотіла вона. «Не помирай, не помирай!» Я кліпнув кілька разів і прошепотів. «Бляха, Мерф, ти мене підстрелила!» Я не можу в це повірити. «Ти мене підстрелила!» Вона втерла сльози рукою. «Прибацнути, ідіот!» Сказала вона дуже й дуже ніжно. «Треба було лягати на землю, коли я говорила. У той момент я був трошки зайнятий». Вона подивилась на тіло Макфіна. «Так, я потім зрозуміла. Та все гаразд!» Сказав я. «Я тебе вибачаю». У той момент ця фраза здавалася доречною. Я все ж таки збирався помирати. Мерфі, нічого не розуміючи, подивилась на мене. «Ти що?» «Я тебе пробачаю за те, що ти мене підстрелила». «Це просто твоя робота. Не думай, що я не розумію». Поліцейська примружила очі. «Ти що?» вирішив – вирішив. Рот Керін скривився. Вона гучно вдихнула і сплюнула кудись вбік, а потім продовжила. Ти що? Думаєш, я підстрелила тебе, тому що вважала одним з поганих хлопців? Я був занадто слабким і дуже, дуже втомленим, щоб взагалі починати сперечатись. Ні, ну, це нормально, я цілком все розумію. Та й взагалі забий. Я здригнувся. «Господи, як холодно!» «Усім холодно, придурок!» Перебила Мерфі. «Похолодання прийшло, коли нас кинули в яму. Зараз, мабуть, десь чотири градуси, а ми ще й мокрі. Ти краще сядь і подивись назад!» Я вмостився, відчувши не набагато більше болю, ніж раніше, і подивився назад. Там був Дентон. В одній руці він тримав гілку, як дубину. Його очі були широко розплющені, дикі, обличчя бліде від втраченої крові, а на лобі, прямо посередині, акуратна маленька дірочка. Але якого? Це я в нього поцілила, дурню. Я якраз повернулась після того, як надала першу допомогу тій Терії Вест, і побачила його. «Щоб нормально поцілити, мені треба було, щоб ти ліг. Я не знала про перевертня позаду». Мерфі встала. «Ти справді думав, що я можу в тебе вистрілити?» Вона повернулась, щоб піти. «Мерф, давай-но зі мною трохи полегше. Я маю на увазі...» «Ну, здалось!» Вона пирхнула. Дуже гучно для жінки з маленьким миленьким носиком. Краще б ти, бляха, Дрезден, не думав. Додала Мерф, відкидаючи волосся з очей. Ти хотів драматично здохнути, вірно? Ах ти ж пихатий, зарозумілий, претензійний, шовіністичний, безнадійно старомотний, дурнуватий. Мерфі йшла до маєтку, щоб викликати поліцію та швидку, і продовжувала нагороджувати мене різними епітетами. Просто музика для вух. Я розлігся на траві, втомлений, але задоволений. З нашою дружбою все добре. Поліція деякий час розбиралась у ситуації, а я зібрав усі вовчі мені. Мерфі допомогла. А потім ми їх спалили у вогні з гілок дерев. Не знаю чому, але я не міг кинути їх у вогонь. Це зробила Мерф. Іноді вона мене розуміє навіть без слів. Пізніше ми пішли на похорон Кармайкла, а потім до Кім Ділейні. Так роблять друзі. Містер Генрікс, як виявилось, одягнув кевларову броню під чорну уніформу. Того вечора ми сиділи поруч у машині швидкої. Лікарі його роздягли, і я побачив одну велику пляму з віолетових синців. Тілоохоронець не зводив з мене очей і дихав рівномірно через кисневу маску. Не знаю, чому, але я зрадів, коли побачив його живим. Марконе заарештували, але справа так і не дійшла до суду. Хоча всі події трапились на його власності, травми агентів ФБР свідчили про те, що всі вони вбили один одного або були вбиті твариною. Ну, крім Дентона, звісно. Тож, ніяких звинувачень. А потім я дізнався, що адвокатам знадобилось три години, щоб витягти Марконе з поліцейського відділку. Через три дні він мені подзвонив і запитав. «Містер Дрезден, здається, я врятував тобі життя. Ти впевнений, що не хочеш підписати контракт?» «Як я це бачу, Джоне, ти мені винен життям. Зрештою, навіть якщо б ти звільнився сам, то просто впав би у яму і був би з'їдений. Гадаю, ти про це знав, як і те, що, щоб вижити, треба звільнити Чаклуна, який звик мати справи з такими речами. Ну, звичайно, я це знав», – сказав джентльмен з ноткою розчарування в голосі просто сподівався, що ти цього не зрозумів. Тим не менш, Гаррі, не називай мене Гаррі, сказав я і поклав слухавку. С'юзен вдалося зняти смерть Лубгару за допомогою гарного об'єктива з зумом та спеціальної плівки. Джерелом освітлення був мій амулет, який не показував достатньо багато деталей. Було видно мене з спини, як я чимось розмахую, а потім кидаю це щось у монстра, який ховається в тіні. А у той момент, коли я випустив магію, стався сплеск статики, яка зіпсувала кілька подальших кадрів. А потім момент, коли Мерфі стріляє в Дентона, який підкрадується до моєї спини з гілкою у руках потім відстрибує як героїня якогось пригодницького фільма і рефлекторно вливає в луп гару решту обойми. Ми з МЕРФ знаємо, що це просто рефлекторна реакція на небезпеку. Але мені не потрібна увага. На думку газети, саме вона справжній герой. Мене це влаштовує. Фото С Юзен показали у ранкових новинах. І демонструвались приблизно два дні після цього ексклюзивно на каналі VGN9, що дуже вразило Чикаго. Саме це зробило Керін настільки популярною, що купа міських радників скасували всі внутрішні справи. Зараз вона має набагато більше впливу, ніж раніше. Мерія навіть проплатила їй справжню табличку на двері. Через кілька днів усі фотографії та оригінальна плівка зникли. Лишились лише копії поганої якості. Через тиждень експерти стверджували, що все це підробка, звичайна містифікація для таблоїдів. Здається, деяким людям далеко до думки, що існує надприродне. На мою думку, це ФБР спробувало прикрити докази проти своїх агентів. Втім, С'юзен все ж отримала підвищення в Аркейн, її зарплата зросла, а також вона приймала участь у шоу Ларрі Кінга. І на додачу власну колонку в газеті. Можливо, через кілька сот років люди захочуть розібратись з усім надприродним. Втім, сумнівно, я не міг пробачити себе, що С'юзен побачила мою темну половину. Тому і не дзвонив після того вечора. Вона і не тисла, просто кілька разів відправила квіти в лікарню, а ще замовляє мені піцу, коли я затримуюсь в офісі до пізнього часу. Це круто. Лубгару важко поранив теру, але вона одужала завдяки власному перетворенню в людську форму та завдяки швидкій першій допомозі від мерфі. Міс Вест зустрілася зі мною в парку біля Вовчого озера через кілька тижнів, одягнена лише в мій довгий чорний плащ. — Я хочу попрощатись і сказати, те, що ти зробив, було необхідно, — сказала вона і скинула плащ. Звичайно, під ним нічого не було. Проте з'явилось кілька шрамів. — Бувай. — А ти куди? Вона подивилась на мене своїми проникливими бурштиновими очами. «До сім'ї. Я їх давно не бачила». «І що? Тепер будемо дзвонити один одному?» Вона трохи сумно усміхнулась. «Ні, Гаррі Дрезден, це не для мого роду. Можливо, зустрінемось, якщо взимку приїдеш до Великих Гір на Північному Заході». А потім вона перетворилась на Великого Лісового Вовка, і зникла у заході сонця. З усіма цими людьми, які перетворювались на вовків, я жодного разу не подумав про те, що є можливість перетворення вовка на людину. Я підхопив плащ. І нагадав собі тримати розум більш відкритим до усіляких магічних можливостей. Альфи вирішили, що після нарізного хліба я найкрутезна річ у світі. Що для мене було не в кайф. Вони запросили мене з собою в похід. Я пішов неохоче, а потім десяток підлітків присягнули мені в дружбі та вірності. Я багато кліпав очима і нічого не говорив. Як виявляється, вони чекають, що я їх буду очолювати у хрестовому поході проти зла. «Ну так, звісно». Я навіть рахунки оплатити не можу. І нарешті я обдумав все, що трапилось останніми місяцями. Спочатку з'являється довбанутий чорнокнижник, який робить наркотики. А потім Дентон з людьми, яким хтось дав зачаровані пояси. Дуже божевільно для простого збігу обставин. Чорна магія не виникає просто так і не росте як поганки. Хтось дуже сильний мав навчити Віктора Селза користуватись ритуальною магією, викликати демонів і бути стереотипним лиходієм. А потім цей хтось мав розробити пояси та попередити Дентона, що я небезпечний, і що є така біла рада. До речі, можливо, це хтось з них або одна з істот Небуляндії, яка ненавидить мене. Здається, я опинився у чиємусь чорному списку. «Знаєш, що?» – сказав я містеру одного вечора, коли сидів біля каміну. «Можеш вважати, що у мене поїхав дах, але, здається, хтось намагається мене вбити». Кіт байдуже подивився на мене і повернувся на спину щоб дати можливість почухати йому живіт. Я так і зробив, продовжуючи роздумувати над всіма останніми справами. Можливо, справді я трошечки збожеволів. Я був лише на роботі і вдома протягом останніх кількох тижнів. Можливо, це і робить з Гаррі Дрездена параноїдального маніяка. Я потягнувся до телефону і почав викручувати диск, набираючи номер Сьюзен. Містер схвально вдарив лапою по моїй руці. «А можливо я просто дурний і не вмію уникати неприємностей?» запитав я вголос, а кіт промурчав глибоко і ствердно. Я відкинувся назад, вмостився покомфортніше, очікуючи на відповідь Сьюзен. «Кінець!» Дякую за прослуховування. Прочитав і переклав Костянтин Шарков. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ви хочете до них долучитись, то в описі є посилання. Попереду Меч Шанари, друга книга про Вільяма Єгара, а також Чарівники. Почуємось!